Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 19. З коридору долину в крик, якого не могло видати жодне людське горло. Звук такої люті й божевільного гніву, що в мене закрутило в животі, і затримтіли нутрощі. А одразу за тим стрілянина. Не просто якась серія окремих пострілів, а гуркіт несамовитого грому. Кулі влучили в стіну поруч зі мною та вибили кілька вікон в офісі спецрозслідувань. Я був на останньому подиху. Виснажений і наляканий. Напівбожевільний. Боліло Все. Я ніяк не міг зібрати силу, яка потрібна для того, щоб протистояти цьому монстру. Легше втекти, щось спланувати та повернутись, коли будуть сили. Я зможу виграти матч-реванш. Важко перемогти чарівника, який знає, з чим буде битися, який прийде готовий до бою. На цю мить це найрозумніший вчинок». Але я ніколи не був відомий своїми раціональними швидкими судженнями. Я схопив посох і почав всмоктувати в нього всю магію, до якої міг дотягнутися. До цього коктейлю додався мій недавній страх, який майже сягнув до божевілля, а також вся мужність, що в мене лишалась. Сила ринула в мене. Чистота емоцій, складні енергії волі і груба впертість. Все це поєдналось в поле, в ауру, яка поколювала, а також в невидиму енергію, яка огорнула мою шкіру. Пробігли мурашки, вони перебили біль від травм. Екстаз могутності взяв мої відчуття в свої п'янкі обійми, як наркоман після дози. Всемогутній. Я зараз більш ніж людина. І хай Бог допоможе кожному, хто стане на шляху. Йому ця допомога знадобиться. Я глибоко вдихнув і спокійно видихнув. А потім повернувся до стіни, направив на неї посох і гаркнув. Фуего! Сила пройшла крізь посох, та вилилась у поток червоного світла, яке зробило шестифутове коло в стіні, перетворивши камінь на попіл. Я зробив крок уперед через пил, десь у глибині бажаючи, щоб на мені зараз був мій плащ, просто для крутого супергеройського виходу. Я побачив пекельну картину. Двоє офіцерів тягнули третього коридором до мене. Ще троє з дробовиків стріляли з-за рогу. І не думаю, що ті двоє, які рятували колегу, помітили, що голови там вже не вистачає. Один з поліцейських закричав, коли магазин пістолету спорожнів. А потім щось, що я не зміг побачити, смикнуло його вперед. Пролунав жахливий крик, бризнула кров, і двоє поліцейських, що залишились, запанікували та побігли по коридору до мене. Але не встигли. За рогу з'явився луп гару. Він потягнув одного з чоловіків униз і простим диким рухом роздер його кігтями по хребту. Чоловік останнє смикнувся на закривавленому кахелі. А звір просто переступив його і кинув оком на наступного копа, одного з детективів СР в цивільному, і одразу ж схопив його щелепами. І одразу ж кинувся за парою копів, які бігли до мене, стискаючи у пащі волаючого чоловіка. Я ступив уперед і підняв посох. «Тварюка, втрися!» Луп гару присів. Його масивне тіло рухалось з грацією. Голова і передні кінцівки просякнуті кров'ю. Я бачив, як його очі розширились, а м'язи напружились під темно-коричневою шкірою. Я зібрав усю міць, що була, червону і блискучу в кулаці, а посох почав розжарюватись, аж поки не побілів. Мене оточила магія. Я готувався випустити пекло на землю. Боліли зуби, волосся стало дибки. Кожен м'яс напружився. Закляття набирало силу. А потім я почув гавкіт маленького пістолета Мерфі. І побачив, як з луп гару потікла кров. Він повернув голову в коридор, а потім стрибнув туди. Зникнувши з мого поля зору, я матюкнувся і побіг за ним по коридору. Якийсь офіцер лежав на підлозі і кричав. Інший чоловік, якому вирвали хребет, задихався і сіпався. Пекельний гнів затопив мені погляд. Я усвідомив, що якоюсь тьмяною частиною свого розуму черпаю силу від звіра та його поживілля. Вчасно завернувши за ріг, я побачив, як Мерфі стоїть перед купою трупів і робить останній постріл у луп гару. Чудовисько загарчало і закрило її від мене. «Ні — Ні! — закричав я і побіг уперед. Мене випередив Кармайкл. Його круглий живіт був розірваний, по всьому його дешевому костюму була кров. Хоча забруднена їжею краватка якимсь чином залишилась незаплямованою. Настільки білий, що нагадував труп. Він тримав у руках зігнутий та скручений пістолет, а потім кинувся на спину луп-гару. Наче не мав шістдесяти фунтів зайвої ваги і повернувся у свої молоді роки. Він запхав пістолет між щелепами Лупгару. Але звір повернувся і вдарив Кармайкла об стіну. Я почув нудотний хрускіт кісток, а кров бризнула з його рота. В цей час Мерфі вислизнула з-поміж лап звіра на лопатках і сідницях. Її миле маленьке обличчя черлідерші охопила лють берсерка Вона притиснула маленький пістолетик під підборіддя цього монстра. Я бачив, як її руки зімкнулись на спусковому гачку. Але замість того, щоб побачити спалах світла і мертвого луб гару, я почув, як луною по коридорі пронеслось клацання. Пістолет порожній. «Мерфі, вбіг. Вона перевела погляд на мене і на посох. Її очі широко розкрились. Луб махав головою вліво, вправо, та нарешті розкусив пістолет Кармайкла. А Керрін боком по кахелю сковзнула в дірку в стіні, яку звір зробив раніше. Він хотів було кинутись на поліцейську, але побачив мене і загарчав. Я побачив, як багряне світло відбилось в його очах, коли вдалося зосередити кожну крихту люті в світі на кінчику свого посуха. Я прокричав «Фуего!» І побачив, як сила, що летить до звіра, світлішає як кожну мить, стає ядерно-білого кольору, а потім чорну худорляву постать пробиває спис червоної блискавки. Вже після цього звук. Гуркіт лавини, у порівнянні з яким постріли і крики були якимсь мимренням. Магія врізалась в лубхару та віднесла монстра через поранених на підлозі, далі по коридору, вперед покій, через охоронні двері, через камери, а потім через цегляну зовнішню стіну будівлі в ніч Чикаго. І на цьому моя сила не спинилась. Спис сили відніс чудовисько через дорогу, у вікна будівлі суду напроти вокзалу і крізь ряд стін всередині, кожна з яких вибухала червоною цехлою. Перш ніж червоний спис згас, я побачив будівлю через дорогу і ліхтарі наступного кварталу через отвір який зробив за допомогою луб гару Я зупинився у забризканому кров'ю коридорі, який наповнювався стоганами поранених і виттям сигналізації. Звуки машин екстрених служб доносились в будівлю через отвір у стіні. Стрункий молодий афроамериканець підвівся з підлоги камери, через яку пролетів луб гару і зазирнув у дірку в стіні, а потім подивився прямо на мене. Чорт, сказав він таким самим тоном, ніби молився в церкві. Марфія вибралась з отвору в стіні та викотилась на підлогу в коридорі, задихаючись. Я бачив, як набрякла кисть її руки. Вона лежала бліда, задихалась. Дивилась на розчавлене тіло Кармайкла. Якусь мить я не міг нічого робити, тільки стояти і дивитись. Тому що на вулиці, через сирени, стогони та шум міської ночі, я почув довге, несамовите виття. «Ні, ну це просто, ну, ви знущаєтесь!» – зітхнув я. Я відчував себе росталим жале, але все ж повернувся, пошкотильгав назад за ріг і побачив Руді, який все ще тримав папоровий ріжок і ляльку песика Снупі. Я взяв ці дві речі у нього і пішов назад у передпокій до другого отвіру, який зробив луп гару. І одразу ж знайшов те, що шукав — кров звіра, яка була густішою, темнішою за людську. Я зібрав її в паперовий ріжок, перш ніж повернутися в коридор. Потім зробив собі ногою місце, поставив посох, дістав крейду та намалював коло на землі. Рудольф підійшов. Його голова дивилась туди-сюди, бачила трупи та бризки крові. «О, Господи, що ви робите?» Я кинув снопі посеред кола, а потім намазав кров'ю звіра, його очі та рот, вуха та ніс. Та у матургію. Що? Магію, пояснив я. Роблю символічний зв'язок між маленькою річчю і великою. Роблю так, щоб все, що сталося в меншому масштабі, сталося і в більшому. Магія? Перепитав Рудольф. Я глянув на новачка. — Йди вниз, приведи сюди рятувальників, Руді. Давай, бігом. Треба допомогти пораненим. Хлопець перевів очі від закривабленого Снупі на мене і кивнув головою. Потім розвернувся і побіг по коридору. Я знову зайнявся закляттям, над яким працював. Доводилось стримувати лють і гнів, які я відчував. Я не міг дозволити собі наповнити себе горем, люттю і думками про помсту за загиблих. Але, бог свідок, у той момент хотілося лише підпалити ляльку і почути, як десь на дворі горить лупгару. гару. Довелось нагадати собі, що це не провина Макфіна. Він проклятий і невинний». Його вбивство не поверне жодного з мертвих, Але я зможу втримати його, не вбиваючи. Озираючись назад, можна сказати, що я не намагався вбити Макфіна. Така магія забирає багато енергії. Ну, принаймні більше, ніж у мене тоді було. Скоріше за все, таке закляття вбило б мене разом з Перевертнем. А якщо б вдалося, мене б вбила Біла Рада. Хоча технічно Макфін не людина. Вбивство монстрів за допомогою магії не порушує закони. Я прикрив очі та почав повторювати безглузді слова низьким музичним рефреном, зосереджуючи енергію, яка мені знадобиться всередині кола. Лише потім я усвідомив, що саме тоді бурмота. Я зірвав смужку від свого закривавленого комбінезона і пов'язав його на очі та вуха снупі. Потім пухнасті, миленькі, маленькі лапки, а ще накрив пащу уявним намордником. Я відчував, як закляття росте, і коли воно дозріє, я випущу цю силу та розірву коло, відчую як воно вилетить в ніч, послідує за кров'ю назад до луп гару, одягне на монстра хамівну сорочку, на очі кине маску, затулить вуха і на мордник. Закляття повинно завадити та збити спантелику звіра. Сподіваюсь, воно змусить його впасти на землю, де він не зможе нікого вбити. Це триватиме до світанку. Енергія витікла з мене та залишила по собі відчуття порожнечі, виснаження, запаморочення. А потім я побачив, що навколо мене люди. Рятувальники, поліцейські, медики та пожежники. Я підвівся, забрав посох та пішов. Йдучи по коридору, я побачив Мерфі, яка сиділа біля трупа Кармайкла і гойдалась туди-сюди. Вона плакала, тремтіла, а якийсь чоловік намагався накинути їй на плечі ковдру. Мене вона не помітила. А Кармайкл, мертвий, виглядав розслабленим. На мить я задумався, чи є у нього сім'я? чи є дружина, яка буде за ним сумувати? Господи, він загинув, рятуючи Мерфій, герой. І тоді це здалось мені безглуздим, безглуздо бути героєм. Зараз я відчував лише гнів. Немов вогонь, який я кинув на створіння, забрав з собою всі ніжні почуття і залишив лише поле, де росли квітами погані емоції. Я проскочив повз Мерфі і Кармайкла та опинився на сходах, усвідомлюючи, що в цій плутанині у мене зараз непогані шанси повернутись на вулицю, де в машині чекають терай Сьюзен. Ніхто і не намагався мене зупинити. Спускатись було важко. Я навіть подумав, що можу просто лягти та померти на першому ж майданчику. Мені допоміг старий пожежник, провівши на перший поверх. Кілька разів запитавши, чи не потрібен мені лікар, я запевнив його, що зі мною все гаразд. І просто молився, щоб той не помітив наручники, які все ще були на обох зап'ястях. Він не помітив. Він просто дивився широко розкритими очами на безлад, прихоломшений тим, що відбувається. На дворі панував хаос. Поліція намагалась встановити якийсь порядок. Я бачив, що по вулиці під'їхали кілька фургонів з журналістами. Навколо юрмились інші люди, намагаючись щось розгледіти. Я стояв у дверях, збентежений, і намагався згадати, як спускатись сходами. Раптом хтось, теплий і ніжний, підтримав мене. Я заплющив очі. А коли вдихнув, то відчув запах волосся с'юзен. Мені захотілося кричати, плакати та триматись за неї. Хотілося розповісти все, що я бачив. Хотілося вилити їй душу. Але все, що вийшло, це невеликий, задушливий звук. Я чув, як С'юзан щось комусь сказала. Інша людина стала з іншого боку від мене та допомогла провести мене сходами. Напевно, це Тера. Я смутно пам'ятаю, як вони вели мене через метушливу зону перед поліцейським відділком. Навколо машини швидкої допомоги, чоловіки, що кричать, поліцейські, які намагаються змусити перехожих відійти. Я почув, як Сьюзен сказала комусь, що я п'яний. Нарешті тиша. Ми вже рухаємось між машинами на парковці. Місячне сяйво відблискує на прохолодних металевих автомобілях. Прохолодний дощ. Лється на голову, на волосся. Я підняв голову, щоб відчути дощ обличчям. Все навкруги попливло. "Я тримаю, Гаррі", пробурмотіла С'юзан мені на вухо. "Просто відпочинь". "Я тримаю. Відпочивай". Так я і зробив. Кінець 19-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!